Välkommen till. Familjen. nej, Hark. de hörde nog inte. Okej, okay. Härklar vi inte? Att vi inte höra dem igen. Jag tror att vi har börjat. Vi har börjat. Vi ja. är on. Vi är on. Det har varit hela vecka sedan vi puder för gångarna för mig. Ja. Ja, lite mer det nästan. Nej, luger det väl va? Ja, nej, det, är ju det är faktiskt sant. så. Det brukar ju vara en gång i veckan längre. vi kör. Men, men det känns längre sen som vi poddade, tycker jag. Ja. ja. Men det var väl, vi spelade väl inte förra måndagen? Eller nej? Nej, jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Nej, jag bara tyckte vi var så länge sen vi var här. Nobody cares. Har ni haft en rolig vecka? Ja. Vi har ju haft ganska mycket att göra den här senaste veckan. Jag är tvungen att tänka efter. Ja. Nej, har <laughs> nej inte det har inte varit så, så roligt. roligt. Keisa Nej. Satt och pluggade i helgen. Ja, jättekul. Det är helgen. Ja. Eller Ja, vi pluggade ju en koppis i helgen. Sen så blev vi klara med att se uppsatt så på lördagen gick vi och köpte musslor och ah, just vi gick ju på och Och du hade din Beetlejuice-outfit. Ja, med den mm. snygga väskan. Ja. Ja. <laughs> Men vi är den snygg, den kavajen? Nej, ah, den är, är snyggt. Det är en, en randig kavaj och det kommer komma matchande kostymbrallor till. Ooh. Ooh. Fattar nice. den väskan? Ah. Svartvitt naglack. Ah, ja, ja, ja, jag ser det framför. dig. Men då får du tupera upp håret lite. Men ja, Hon jag måste ju köra sin egen touch på Jag vill inte se med. ut som bibel. Hallå, ja, han är inte så egen Nej, okay. Men det är lite den äh, vibben man får. Ja. <laughs> uh, vi, jag tänker vi kör igång med quiz. Absolut, Jag tycker jag med. Vi, vill ni det, ja, så gör eh. vi det. Jag Var, bara, har du något tema, eller? Uh, inte riktigt. Rickard slängde det. ihop det här för någon timme sedan. Nej, en kvart sedan. Det är bra frågor. Ja, men det är jag inte på. Är det aktuella frågor? Det är aktuella frågor. Ja. Och följdfrågor som är kopplade till den aktuella frågan. Ja. Så att säga. Det tycker jag är skoj. Ja, det är skaj. Eh, med bidrag av Malin Birgesson i den här kvissen. Ja, ja, ja, tack så mycket. Ja. Tack Malin. Eh, jag tänker att vi kör igång. Är ni alla redo? Yep. Ja. Eh, I helgen var det Peter Guldgalan. Och då delas ju ett antal priser ut då till våran vi är för att hylla Sveriges artistelit som jag har skrivit. Jag vet ja. inte om man kan säga det. Jo, de, är de så säger elit. det nog okay. De gör det? Ja. Ah, Okej. Okay. Fan snyggt att jag fick med den utan att veta det. Eh, bland annat så delas ju guldmikrofonen ut. Vem vann i år? Den kunde micken. Det finns alternativ. <laughs> Herregud det här. Jag kollar ju då på det här programmet. Ja. Jag var ju lite sjukis. Du är lite ja, in the groove. Jag, tror att jag vill, alltså jag vill också ha det. Ni två, ja. Först Tack Då ska jag bara skriva K och Ma. Eh, då är alternativ 1 Håkan Hellström, alternativ 2 Hovet, alternativ 3 Kapten Röd. Vem kan det vara? <laughs> kan Vad var det för vara? pris förresten? Guldmikrofonen. Det är väl det årets liveakt liksom, det är är, är, ja. är roligt att alla andra heter ju sin kategori och sen kommer guldmikrofonen. Då ja. tänker man, då ska väl det vara årets artist typ. Oh, alltså sån, det som är ja. för det känns som att årets artist är liksom det största men nej nej det är guldmikrofonen men det är årets liveakt. Live det är ju bra att man hyllar liveakterna också kan ah, jag men också. Det jag. För det är ju lite kul att se banden live men det är lite mm. att säga, det lite bättre så det är lite äh, bättre, bättre. Årets upp nu kanske inte det rör er så mycket men årets eh, uppställning på man ska säga på Grönlund är helt jävla sjuk. Ja, Jävlar mycket bra band. Ja, <gå> vi, vi ska går vidare. Vara där. Vi fortsätter då i samma spår som jag sa att det var ju som en följdfråga. Men, Men det vi fokuserar är mer på, äh? det är mer två. Det är fråga ja, två. Äh. Eh, vi fokuserar mer på underhållningen som var då på galan. I år var det komiken Marcus Berggren och han stod för en brutal roast av eh, de svenska artisterna. Eh, bland annat liknande han hovet med... Eh, jag elever på ett visst gymnasium. Fan! Vilket gymnasium det var det? Ja, det vet jag. Det har jag ju sett. Men någon ska man komma ihåg det. Jag tyckte ju det här var så jävla roligt. Och HV tyckte också att det var väldigt roligt. De mm. var nog de enda som skrattade. Det var så stel. För det var så stelt med filmade alla artisterna. så många artister. Alla satt så här. De var alltså jättestela. Men HV satt ju asgarvade mm. åt det här. Förutom en. Han såg lite obekväm ut och lite stel ut. Det kan vara han som var näst längst till höger. Vad var det HV ah. de för? Det, inte det var inte han med långt år. Nej, det är nog Okej, okay. jag har ingen koll Fitta, vad heter det? Det finns alternativ, om ni vill ha Ja, fan, man kanske ska ta mm. nej. nej, jag ska komma på Jag har skrivit Jag tycker det tar lite för lång tid här Ja, men alltså, nu kör du. Jag kan mm. tänka sen senare <laughs> Okej, okay. om du inte har svarat innan quizet är slut Så får du ju inte lägga till det sen Nej nej. Men, men då, då, skriver bara då går in jag vidare någon... i så fall ha? Då är det ingen som har tagit alternativ Nej, nej. Vi håller oss i förra helgen här då, men vi byter ämne. För det var nämligen så att eh, en erkänd fransk kock vid namn Paul Bocuse gick bort då. Han var 91 år gammal. Hans arv eh, utöver då de bidrag han har gjort till det franska köket är också en, det inofficiella världsmästerskapet i matlagning. Vad heter det? Va? Världsmästerskapet alltså, vad heter det? I matlagning? Ja världsmästerskapet i matlagning. Eller det inofficiella världsmästerskapet i matlagning. Det finns väl ett officiellt... Det är, är, ja, är det lite så här fransk då? Le Eller engelskt. Eller le biff. Eller le, le coq. <laughs> det tar, finns alternativ. Jag tar ju ja, ja, ja. Allihopa. Ja. Då ska jag bara skriva alles. Då är alternativ ett, bokkyss dår. Alternativ två, novelle eller alternativt tre, Golden Paul. Nu skulle de ha fläst franska på sätt. Du, det hjälper inte, kan jag säga det. Gjorde du det? Ja. Oj. Vi hade en lärare som inte var så seriös. Vi kollar ju på film. Ja, råttatoy med engelsktal och text. svensk <laughs> Nej. Ni kan kolla på miljöerna. Oh, Den är animerad. och är absolut. Åh, oh, vad be ja men det är kul att de försöker mm. vi går vidare då för de har vi fått alternativ. Ja. Eh, värstmästare har utspelat sig vart annat år sedan 1987 senaste gången var 2017 och vanns då av en Amerikan vid namn Matthew Peters det är dock en svensk som har vunnit det här bara en gång en svensk eh, vem jag har alternativ om ni vill ha jag ser ju han framför mig tror jag Pratar vi fortfarande om den här kockträdningen? Ja, ja, det här inofficiella jag är världsmästerskapet. Jag vill inte säga vad det heter då eftersom det var tidigare eh. fråga. Frågan är alltså, vem, vilken svensk där som har vunnit det? Och det är ju så bara en kockar. gång. Alltså, jag tänker ju en där. Jag, jag tar alternativ. Alternativ? Mm. Ja, jag man. Allihopa? Ja, Allihopa skriver vi. Var de så svåra? Ja. ja. Alternativ ett är Mattias Dahlgren. Alternativ två, Tommy Millimäcki. Eller alternativ tre, Melker Andersson. Det var inte dem jag tänkte. Yeah. Jag Känner ni er redo att gå till den sista frågan? Yeah. Yes. Vi följer ju form. Jag sa inte det, men vi är ju samma vanliga format. Ah. Vi är tillbaka där igen efter mitt årskrönikequiz här för några veckor sedan. <laughs> mm. eh, I tisdags så skedde en ganska oväntad händelse i Sverige. Det var nämligen en jordbävning i eh, södra Sverige närmare bestämt i västra Götaland <laughs> så väldigt nära oss lokal nyhet väldigt nära eh, i vilken stad märktes det här av mest kunde jag du, kunde, kunde jag kan jag, jag. jag vet jag också på vilken skala eller Nej det vill jag inte, du vill inte ha det. då säger vi tack och hej till kvistet på taget. Tack och hej o leva oh, <laughs> Tack och hej, fredagsmus. Ja, tack och hej. <laughs> men var det inte Bart, Bart som sa tack och hej lever på Tack och hej lever på jo. precis det är lite det är olika bra. varianter va? Ja. Får jag fråga en sak? Ja. Har ni läst den här boken Omgiven av idioter? Nej. Nej, jag har sett den men inte läst den. Ni borde läsa den. Jag har sett den. <laughs> alltså på riktigt nu. Jag har kommit kanske sex kapitel. Ja. Väldigt intressant. Jag har, intressant. har lyssnat lite på den som ljudbok. Ja, men det är det en bit. Ja. Är det en roman eller? Nej, det handlar om att det finns eh, olika personlighetstyper. Oh, är det den mm. du, som är på Youtube när de säger att man kan vara nära en psykopat? Det vet jag inte. Mm, det, Men finns, omslag det finns en fortsättare på den här som heter av psykopater. Okay, det som ske. är del jag två. Tycker. Men den här, är, den är ju, har ju några år på nacken i boken. Ja, Men den har blivit väldigt ropet just nu igen. Den har nu blivit igen. jättepopulär nu. Ja. Det, det den, finns då. fyra olika man kallar, lägger, eller sätter personer färger. i färger då. Mm. då. finns det röd, gul, grön, Och blå. blå. Mm. Jo men det, jag har gjort ett test på det. Ja. Jag blev blå. Ja, jag, blev, eller, jag tror att jag är blå. Ja, då skulle jag säga efter min egen analys <laughs> att ni inte är blåa. Nej. Nej. Okay. Vill ni höra lite om det här? men Jag vet inte om det här testet jag gjorde. Jag gjorde ett vill ni höra det? lite om det? Jag har ja. utgått ifrån det de säger i boken. Ja. Eh, den röda då. Den ska vara lite av min ledartyp. Extrovert, ambitiös, viljestark och målmedveten. Och otrevlig. Nej, absolut ah. inte. För att man är väldigt tävlingsinriktad och så, men det är inte på ett otrevligt sätt, utan det är mer att den här personen... Ja, men han, när det är en tävling så går den här personen inför mm. det. Och det är inte för att sätta sig på någon eller dominera någon annan. Så, det är extremt målmedveten. Ja, då. precis. Och man struntar lite i vad andra tycker och... Man vill övertyga folk för att det man tror är det man... Alltså det finns ingen annan sanning för att man är så målmedveten om sin egen, egen sanning. Typ. Som en sektledare, jag läser ja, väldigt en mycket om sekter just nu. <laughs> och de svenskarna som finns som har det här, det är Gunne och Göran Persson och Reinfeldt typ. Skulle, du vilja, skulle man säga okay. man alltså att Gunne är typ en ledare? Ja, men han har den här målmedvetenheten. Ja, målmedven, Målmedvetenhet att jag, jag, leda. Jag tyckte bara jökigt. Men du känner ju inte hon honom privat. Nej, nej, när jag bara det får man, jag på de bilder man har av han en så liksom utåt. Ja. ja. Jag, jag, jag fick bara lite sån flash flashback. flashback. Eller vad heter det var inte sån ja, epiphany. En tanke eller vad man säger, en flashback. Ja, tänker så. Ja. Ja, kan jag. Sen har vi de gula då. De är optimismer och de har en väldigt ljus livssyn. Och man kallar dem ofta för möjligheternas man eller kvinna eh, Och det är människor som alltid ser möjligheter till njutning. Och eh, ser väldigt ljust på livet. Och drivs av att skratta och njuta. Och eh, den här personen är väldigt ofta i centrum. Och gör det på gott humör. Och man, det är väldigt svårt att vara upprörd i den här personens sällskap. Okej. Okay. Okay. Ja. Eh, och eh, några av de här är Jonas Gardell, Filip och Fredrik och Babben. Oj. Där har vi gula personer. Oh. Jag tror man skulle kunna känna sig lite underlägsen bland vissa av dem. Då. Ja, men lite så. Men, men ofta så också... smittar de av sig ah, okay. då av sina glädjen ja. och allt det jag tänker Filip och Fredrik. Om man har på deras, alltså deras program och deras podd. De är extrema name -droppare och ja. så här, har ju extrema hur, De kan ju så mycket konstiga saker. Mm. Så jag tror mm. att man skulle känna att man sitter där och bara... Jag vet inte hur man ska tillägga men jag men de det. Jag tänker att så fort man är rör sig kanske bland kända människor så skulle jag känna mig underläge. Jo, jo, det är klart. Men man får ju bort sig kanske från kändiskapet på något sätt. Och bara tänka hur de är som personligheter. För kändiskapet är ju inte en del i det här personligheten. Nej, Nej precis. Nej, men grejen är som typ och de har upplevt så pass mycket. Så det blir ju, alltså, när man berättar historie, så det vet man själv när man träffar en människa som kan få rest jättemycket och gjort mycket grejer. Att, ja. men alltså, när de har upplevt så mycket, när man bara säger. Oh, jo, jag sitter hemma och tittar på tv. Alltså, ni vet vad menas, liksom. Men de uppmuntrar ju väldigt mycket också att få höra. Och nu tänker jag inte bara ja. tv-programmen. Utan alltså, när jag lyssnar på deras podd så är det ju lite så här. Åh oh, när jag åkte taxi i morse och så pratade jag med taxichauffören. Alltså de, ja. de är ju inte bara. De alltså, får ju folk att öppna sig lite. Ja, precis. Det de är och bjuder in ja, människor. Det märker man ju i de här hundra höjdare och de mm, programmen. Där de liksom får folk att öppna sig lite. Ja, mm. Ja. Sen Okej. finns det grön då. Ja. Mm. Och det här är den vanligaste personen. De många är gröna mm. personer. Okay. Den är lite som ett genomsnitt av alla de här färgerna. Den har lite av alltihopa. Av alla de här olika personlighetstyperna. Då. Eh, men det som är... Eh, ja, de sticker inte ut de gröna personerna. Tar det väldigt lugnt. Känner sig fram till beslut. Gör ingenting för hastat. Så som den gula kanske gör mm. och den röda. Mm. Eh, och sen De kräver inte så mycket Bråkar inte i onödan Allt som är som en vanlig människa är typ. Mm. Fan, vad tråkigt att ah. bli grön eh, ah. Jag tror ju alla har lite grönt i sig Ja ah, men precis. För det är väl lite grunden till mm. all mm. Men så tror jag att man sticker iväg lite till de andra mm. Och sen man är oftast en lagspelare då. Teamplayer ah. Tror ni inte det är lite så här att man föds, alla föds gröna Har lite roligt på uppväxt Och föräldrar och kulturell bakgrund Och så vidare Så får du olika färger i dig det tror jag inte. Du lite, det, här är ju lite en, det här är en väldigt gammal livsfilosofi där med blank mm. slate att man föds som en tom sida mm. och så formas man Det gör man ju förmodligen. Mm. Eh, väldigt mycket. Men det är liksom man måste ju ändå på något sätt Alltså det är ändå fortfarande en personlighetstyp så jag, jag tror inte att om man bara hade levt i någon slags bubbla så hade man inte blivit den personen Nej, jag tänker mer på att typ jag om... tror det handlar mycket om att man formas av sin omgivning ändå men att det kanske är en form som många tar med hjälp av omgivningen ja så ja. tror jag ja, men precis. Ja. sen när vi då blåa som ni trodde att ni var ja. mm -hmm. eh, då får man inte mycket väsen av sig men man har väldigt ruggig koll på mycket men man vill gärna inte dela med sig av sin kunskap man är pedantisk och organiserad. Eh, och allt har sin given plats hem, i hemmet ungefär. Du kanske skriver ut så här att i den här lådan har jag det här och i den här har jag det. Och alla pennorna har på sin plats liksom. Eh, man har inte så mycket behov av att berätta vad man kan. Man är försiktig och korrekt och noggrann och ordentlig. sen kommer kom jag inte längre i min bok för sen var jag fram i skolan. Ja. Okay. Ja. Nej, den, det var inte samma som det här som jag hade gjort. Nej, och jag har inte läst lika långt i den här boken Nej. som du, så jag har nog inte det kommit jag inte så djupt i den där. Nej, jag tycker Nej. inte heller det stämmer in på er kvar. mycket. Alltså. Jag kan nog känna igen mig vissa delar av det där, ja. fast att jag gör det mer hemma. Ja, alltså när jag är själv. ja men jag tror absolut att det här kan ha det olika, olika delar av allting. Det de väldigt mycket hemma, att ja. vissa saker ska ligga på vissa ställen och... Det, är liksom. Sen är det, så här. det gäller typ framförallt i köket. Men tar man typ så här plånbok, nycklar, de kan ligga var fan som helst. De får mm. alltid springa runt och leta efter när jag ska iväg. Jag så skulle det. vilja säga att jag, jag passar in mig själv väldigt mycket i blå. Eller den sista som du sa. Det du är som med, med nycklar. Har ett ställe alltid hängande. Plånbok, mobil. Eller på plånbok. Sen ska jag med mig mm. kvällarna innan. Lägger det på bordet så, så att jag vet på köksbordet att jag bara kan mm. tala på morgonen. Men jag tror också att du är ganska gul, Mattias. Får jag göra min amatörbedömning ja, som ja, jag har jag gjort igen <laughs> nu då. Så är det. Där. Mattias tror jag är en blandning av gul och grönt. Okay. Mm. Okay. Väldigt glad. Det är ju svårt ja. att vara arg i Mattias. Ja, det är det. Man kan ja. bli irriterad i stunden. Men Mattias har wow. jag, Men ser ju alltid Ljust på allting. Ja, uh, skulle jag, jag säga. Det är, det är positiv. Positiv. Ja. Jag kan ju säga att det har inte alltid varit som i vårt uppsatsarbete. Men det är, det är lite i Ja, men då har man ju varit lite, det har ju varit förtvivlan och ja. glädje. Ja. Och Nej, är du är väldigt positivt. Ja. ja, det är det. Ja. Så jag tror att Mattias tack, tack. har mycket av det gula i ja. sig. Ja, det tror jag. Mm. Sen tror jag att Rickard Kajsa, ni är nog lite mer åt det röda hållet skulle ja. jag säga. Ja. Jag kände lite den ja, när du läste Sen har jag ju missat mycket också eftersom jag har läst eller lyssnat på den. den. För den för så jag har bara skrivit ner det jag Alltså mm. det jag hinner liksom. Men ja. jag skulle säga att ni är lite mer åt det röda hållet. Mm. Men sen givetvis att man har olika Ja det tror jag. Olika jag tror det inte det är någon som är ren Nej, verkligen Men det kan man inte vara heller. Alltså man kan inte vara ren färg. Nej precis. Jag tror inte det kan gå hem. Det var kul att liksom. Jag har tänkt på det. Det var kul att gå till. Vad är det sån uh, yrke heter så alltså där man blir utvärderad. En psykolog. Eh, nej men att så lite så här vem man är typ eller så här, Har varit jättet intressant. Typ. Ja, psykolog. Men mm, kan inte ni ja. läsa den här och, och göra en sån på mig? Man har inte gjort den på dig själv. Men det är väldigt svårt. Ja, det, är svårt. det är jättesvårt ja. att göra. Men det om på du sig skulle här. säga nu då, utifrån det här du vet du har sagt här nu, vad, ja. vad tror du att du själv hamnar? Jag grön, tror att du trökig. är lite gul. Tror du det? Ja, jag, jag tror, tror gul. Grön, grön. Jag tror det också, jag tror jag också. Ja, okay. gul. Fast på olika sätt än Mattias. Okej. ja. Ja, jag, jag tänkte lite grön. Ja. Den ah. vanliga, men jag tror att alla nämligen. känner igen sig i den gröna. Ja, det ja. tror jag. Faktiskt. Ja. Det tror jag man alltid känner. Men, men att de andra kanske man känner så här, nej men det där är ja. inte ja. jag. Men grön är normalt ja. i ståndet typ. Eller så alltså, normal. Ja, men lite så. Eftersom den gröna har lite av alla ja. de här ja. färgerna i mm. sig typ. Ja, men precis. Men jag tänkte på de, andra, de två sista alternativen, mm. grön och blå. blå. Hade du några exempel där på kändisar? Nu ska vi se. Den blå har inte kommit så långt i. Men den gröna var kungen. Okay. var kung kungare oh. i Sverige. Han är fan Mark lander. Levengod. Ja, ja, ja. Han gillar man ju. Och Jesus är nog lite med i det här också. Ja, okay. tog den upp som. Ja, Jesus. Ja, ja det kanske han är. Ja, jag, jag vet inte. Jesus var lite boring då. Jag tror inte han var röd. Nej, men det var också, de pratade Jag, jag tänkte ju att han skulle vara kul. Nej men de pratar bara... mycket om att den Aa. gröna alltid hjälper människor. Alltså Aa, okay. sätter väldigt Aa. mycket andra människor framför sig själv. Och det är lite det jag tror Jesus kommer in i det här. Då. Aa, okay. mm. Ja det är klart. Om det Stämmer. kan man förstå med Mark Leven god också. Ja, men, precis. men kungen han är ju bara straight up tråkig. Men kungen måste Nej, men ju, han är ju han är inte sån, Det är inte någon som tänker åh han hjälper de svaga. Det är inte kungen han är ju ja. men, vissa men det kan väl är det, att ha att att göra med att han är så privilegierad på. också. Och sen, mm. vi vet ju inte så jättemycket om kungen heller. Nej. Man ser ju bara de här intervjuerna och ser och aldrig tittar på någon Nej. sån. Men man, det är, de gör ju sådana intervjuer varje men år. Men det är något och Året med, med kungafamiljen. Mm. Men det kan vara lite intressant Uff. att titta på egentligen. Jag kan tycka att det är lite kul också. Ja. Så, du får ju lära dig lite. Du, du vad lär jag, jag mig? Vad? Om hur de lever? Vad är det för jävla jag, överflöd de lever Jag fick, senare, senare, senare fick jag kolla på att Sylvia hade startat en sån här eh, kampanj. Och då var Madeleine det det som bor i Nåkva. Ah. Ja. men Får hjälpte sådär. Jag undrar ju då, kan man verkligen tänka att det är de som startar dem? Visst, de Nej. kanske startar det, men appanaget är ju betalt av oss. Alltså jag... grejen är ju att de får ju säkert så här, alltså när de får alla pengar så bara, okej, okay, vad känner du att du vill engagera dig? Ja, men precis, ja. så tror jag det. Ja. ja, så de, alltså, hon har ju inte startat det. Nej, hon bara sett det. De namn. måste ju också göra lite good ja, det är work, ja, det är känner jag. För vad Annars... är, det de, vad, är det någon som har koll på hur högt appanaget är just nu? Nej. De ingen... hejder det, jag för mig ja, ganska nyligen. De jag vill bara snabbt stava fel och allting, skänka inget internet, men det går nog bra snabbt. Nej, men, alltså, jag läste i någon debattartikel här för länge, inte så länge sedan, det är säkert ni sätta också. Den här, att man ska, det är någon som vill att man ska in, han var republikan. Mm. Det finns mm -hmm. ju ett republikanskt parti i Sverige mm. eh, som tyckte att vi skulle införa arbetsplikt på kungafamiljen. Att de måste jobba för pengarna. Det så de jag, inte bara absolut. kan göra, Jag tycker det är ganska rimligt. Ja, liksom. ja. För att det de gör nu och åker runt och representerar ja. Sverige. Det är så här: jaha, det kan väl fan. Det gör väl Stefan Löven också, ja. men han gör ju ändå ganska mycket vettigt också. Och liksom, det gör ju typ Carl Bildt. Det ja. Alla politiker gör det. Vad ser man som förr i tiden? Alltså nu tänker jag typ tillbaka till Gustav Vasa och så förr i tiden. Då var det ju så att då, då jobbar ju kungen för Sverige. Då var det ingen regering. Du kriga. Nej, men jag, ja, precis, han var ju fan i ja, men Han bestämde ju för Sverige, tog ju beslut. Alltså han, det, han bestämde, gällde det för Sverige. Ja, och då, var för sina ja, pengar. Men då var han ju verkligen statschef. Ja, han var men, ju överhuvud för. Över ja. Fast, jag tror att inte jobbar jobbade för sina pengar. Det var ju någon jävla diktator. Ja, alltså, Diktaturstyre. Ja. Jag vill göra det som jag tycker är bra för mig. Nej. Det är ju liksom... Ja, jag vet inte Nej. om man kan säga att, det, att de jobbade för jag pengarna. Jag tycker bara att vi kan avskaffa skiten. Ja, det finns så mycket annat bra att, att göra för pengarna. Det finns så mycket, mycket annat att lägga pengarna på. Jag hittar ingen bra... Det jag hittade senast här i Bryssel, Norge, fan, finns ingen i Sverige. Nej. Du, Men sen så, med, just med kungafamiljen, där jag tycker är så alltså äckligt med dem är också att man inte får tilltala dem. Alltså då, man tilltalar dem ju som att de står över en. Ja. Det blir det klassamhället igen, att du inte får säga mm. du eller, det är ju så jäkla äckligt. Ja, det, Och när de går ja. i skolan så här så ska man bara, ja kronprinsessan Victoria. Kan du 1 plus 1? Ja. Nej, jag tycker <laughs> Nej. Kan du svara på den här? Ja. Kan du använda liggande stolen på tavlan? Ja, jag Ja, det var jäkligt jobbigt att ha dem som typ klasskamrat. Jag tror att de alltså... är bara vanliga personer egentligen. Nej men jag menar, du får inte, du, ja. ska du leka? Ska du komma hem till mig på slottet och leka? Det är liksom lite... Skoj. Ja, oh, men det är lite så här lite stel <laughs> man kan ju säga att inte säga men, typ såhär, så här så här kan man ju säga de går ju på skolor där det går andra ja. privilegierade, privilegierade människor ambassadörer och så. Ja, Härsbarn, precis och liksom, rika människors barn. Det är, i alla fall gymnasiet är ju enskilda gymnasiet i Stockholm där är alla barnen gått. Eh, och det är ju sånt här så. Men inte gått på Lundsberg också. Det kanske Nollland. No jag vet inte om det var kungen som gick där ja. mm. jag tror inte någon av dem gick på på det faktiskt måste de, eh, abdikera heter det väl kanske inte längre, men säga från sig titeln om de vill studera på universitet eller högskola jag vet inte hur det är faktiskt, får de studiebidrag <laughs> det borde de väl få de borde ju få det här. Jo, bidraget Nej, borde de, de ju borde få. Ju för, för, de får ju alltså, appanage räknat för en ja. som inkomst. Och det måste ju gå över allt för Men mycket. Men bidrag 100%. får du alltid? Ja, bidrag kan du. Lånet? No inte om du tjänar för mycket. Jag tror inte du kan få bidrag då. Nej, du, Nej. du måste tjäna. Vid, Jag kan säga så här då. att eh, I höstbudgeten så kom det ett anslag om att eh, hov- och slottsstaten... Eh, ja. Anslaget till Damas alltså Apanajet höjs från 137 miljoner till 139 miljoner i år. Och 2019 ska det höjas till 141 miljoner och 2020 ska det höjas till 147 miljoner. Varför ska det höjas? Nej. Jag vet inte. Det är helt sjuka pengar. Alltså, jag hatar Kungahuset. Kan vi inte räkna ut då hur många Öresunds broar det här hade drabbat? <laughs> ja, Nej, jag gick, på, jag gick in på Kungahusets hemsida. kungahus. Och där står det att anslaget från staten uppgår till 63,3 miljoner kronor år 2016. Ja men det här är det här är fresh. fresh. Ja, ja, bara... det här, kolla på regeringens hemsida istället för på höstbudgeten eller alltså mm. årsbudgeten för det är ju där det är faktiska men jag vet inte de kanske skattar på det sen också. Mm. Kanske på. tillbaka. Ja. Men, ja. Kan det vara skattefritt liksom. Det här har varit det, här var, det här var kul det har varit en dröm tycker jag, för mig alltså, att bli kungen eller så fråga eller vad skulle du säga att det då? Jag säga, här ser frågor, vi det här. här positiva. av alltså. oss. Ah! <laughs> ja, men jag måste kolla hur mycket aparna får kungen. Men det kan ju inte sägas du, Matias. Nej men jag kungen. Det kommer gå heller inte direkt. Hur mycket aparna får kungen? Hur många får kungen? Men så måste här få ställa lite såna frågor, lite kritiska frågor. Tron i dem så är det en kritisk fråga. Förlåt. Nej det är inte. Är det en kritisk fråga att fråga hur mycket aparna får kungen? När det är liksom offentligt upplyst vad eh, det? inte är egentligen eh. om prins Daniel? Det hade ju varit en mer kontroversiell fråga. Det, det, alltså deras eh, hovpressavdelningen blir upprörda. Jag det var tror det journalist man måste lämna fick... skicka in frågorna innan va? Jag tror det. Mm, och det var en journalist som fick be om ursäkt till Victoria för att han hade sagt du till henne. Åh, Nyligen. Alltså. Nyligen. Oj. Och det var väl förmodligen bryr väl inte hon sig. Nej, det tror jag inte. Men ändå. förmodligen Nej. så är det den här pressavdelningen. Det här jävla hovmänniskorna ja. människorna som, Det är ju de som håller kvar de här hela traditionerna. Ja, och alltså det, i alla fall. Okej, okay, jag tycker vi ska ta bort skiten överhuvudtaget. Men ta bort i alla fall att man måste tilltala dem med ja. yrke. Och, ja, men liksom... Det är du-reformen är liksom 50 år gammal typ. Kan inte den ja. börja gälla för dem också då? Vi liksom, är liksom... Oh, det är så löjligt liksom. Ja, men... Ja, med ah, med Pappakonsult. Pappakonsult, alltså, <laughs> men ja Men det är ju för oss, för oss vanliga mm. så ändrades det ju där, där på 70- ja. eller 60-talet när det nu var med du-reformen. För innan ja. skulle man ju säga här är ingenjör ni. eller ja. här är direktör och vad fan. Vet, det var ett helt, helt, sam helt annat samhälle ju. Ja, ja fast ändå inte. Alltså det är inte så länge sen ja. Men det är ju mycket som har hänt under 1900-talet. Alltså, jag får 1900 fundera på om jag verkligen säger dyna intervjuer. Folk kan man säga hur mycket får ni? Alltså, nej, inte just kungen, men man har nöjd. Det beror ju på vara. vilket sammanhang. Om man intervjuar en person som representerar ett företag så ja. skulle jag nog säga ni. Men ja. om man frågar en person så här rakt av, vad tycker du om det här? Zlatan skulle man ju, ja. väldigt dåligt, varför skulle man? Slöten. Jag får intervjua <laughs> Men då säger man ju du. Ja säga, ja hur tyckte ni det gick med? slatan? Hur tyckte ni? Hur tyckte Herr Zlatan? Hur är det i USA? Måste man säga Mr. President då? Ja det tror jag. Mr. President. Där är de väl ännu mer med England. Men de har ganska mycket med titlar kvar tror jag. De säger ju Sir. I USA säger de can I help you Sir. Där är det ju verkligen så. Har ni sett den här serien The Crown? Nej, Nej. Nej. Först är det så. ni borde se den. Ja. Väldigt intressant Men jag, faktiskt. Inte sörligt mer som typ här. Jo, alltså, jo det är det, ju det som är grejen. Det är säger ja. man, det så kan jag hjälpa herren. Nej, det säger man väl. Vad sa du nu? Kan, man kan jag hjälpa herren? Vadå, kan säger du det, Mattias? Ja, tror jag har sagt det. Skulle nej. du gå fram till Anders då, som var, som var här utanför bara, kan jag hjälpa herren Svensson? Nej, men det, nej. det är inte någon jag känner men om jag skulle komma in i butiken och så, om jag jobbar så skulle jag nog kunna Aj, alltså, ja. Nej, jag, jag, jag är jag är stark för att pråka det för du reformen. Jag säger jag kan hjälpa dig. jag skulle inte kunna säga det till dig. Det har blivit fett Men jag skulle kunna säga det till dig som vi kom men jag tror inte ens du säger det nu Jag tror du ljuger ja. nu Mattias nej, jag, tror. jag tror att du har en bild av vad du gör det, Men Aa. jag tror inte nej, jag, du gör det jag, jag, jag vet att jag sitter och tänker Ja, mm. det hade jag, du inte gjort nej Jag, jag, vet, jag kan inte svara på det, jag bara sitter mm. och jag tänker ja, Jag tror inte det Jag, jag, tror inte jag tycker det. bara det låter väldigt stilt du är för ung för att ja, säga här. Ja, jag, men jag, bara... nu, jag tänker jag tänkt på att han är faktiskt från landsbygden. Ja, men, det, det kanske det, det är inte lika kvalit. Han nu är mer det, från det, landsbygden. Det kan vi kan inte bara vara jag, jag så att blir känner man inte mer så upser, upser, alltså så Så typ, när man går in i butiken. och bara så kan jag hjälpa han eller hjälpa Nej. Äh, har någon någon någon som sagt kan jag hjälpa här. Jag har bara inte betyckt alls Jag har aldrig sagt det till någon. jag har, har jag varit för loppis. Då det lite då alltså jag skulle snarare bli så här: Då låter det som att de gör lite av det. Ja. Kan, hjälpa, eller, kan vi hjälpa Då fröken? låter det som att man ja, men, fröken. Fröken. fröken Men om någon skulle säga här till mig Om det var en nej. yngre person Då skulle jag uppfatta det som att de tycker jag var gammal ja. Ja, jag Jo, var det. Ja, jag skulle inte, ja, jag, nej, jag, jag, inte jag, jag, jag vet, jag har haft Eller inte jag, men en kollega till mig hade en kund Som blev arv för att sa uh, Han råkade säga nio till dem så, eller typ, så, är ni... Jo, men vi har ju medlemmar. Så han frågar, är ni medlem? Mm. Eller medlemmar För jag tror att han, det var hans fru var med också. Och kanske han råkade säga, är ni medlem? Och då blev han arg för han trodde att han... Sa mm -hmm. det liksom på ett finare sätt typ för att så här, spela ja. in sig eller någonting. Så kunde det bli typ arg för att han sa det. Ja, jag, jag, jag bryr mig jag faktiskt inte om att jag ska jag, jag, jag bryr mig kanske, men jag skulle tycka det var väldigt märkligt ja. om någon sa att jag kan hjälpa henne. Nej, ja, ja, ja, <laughs> alltså, det ja, känns ja, så ja. fint. Eller någon ja, ja, ja, kallar mig fröken. Ja. Ja. Ah, fröken. Fröken det kan jag avlägga mig. Det, är, det alltså. är ju fröken är ju på något sätt väldigt nedsättande. Ja. Det är det ja. ju. Ja, men vad är motsatsen mot henne då? fru men jag är ingen fru. Men jag är fortfarande ja, ung då är jag ju frun. fröken. ja mm. precis. Men det har ju blivit lite netta för det känns som någonting äldre män det är säger lite till yngre ah, precis precis. Ja, för det det fru. Mm. Fru, det går inte det är det som är så märkligt med hela den där, hela det systemet med herr och fru och, och fröken. Det är ju så här, det är ju ganska patriarkalt. Ja, för sant. det är ju herr är ju över allt andra och det finns bara en titel för män men för tjejer då så är det fröken om de inte är gifta och här fru, när de hör, då hör de ihop med någon annan liksom. ja. då är de bara ett bihang till han liksom. jag tycker det är, nej jag tycker det är förlegat och det är oskönt ja, nu får vi säga du nu gör vi ja. det. Jag gör det. Nu till vi röstar ja till dureformen du du, du träffade väl kungen och dem någon gång kan vi inte börja dua dem då. Hör du det så kungen. kungen. Ja, hör du? Hör du jag kungen? tror jag deras vänner och sånt de säger ju du till dem. Ja, men det ja. finns ju det finns ju undantag det är som det här med dureformen var ju att om man typ kände varandra eller om det var så här att eh, hade den överstående parten sagt att det var okej okay, så fick man göra det. Ja, okay. Och en herr fick ju säga till, till ett yngre man fick de ju säga du. Det var jätteflummet det där. Så att jag som äldre man får ju säga till Mattias får jag säga du. Men han får inte dua mig tillbaks innan jag har sagt att han får göra det. <laughs> Förstår det ni jävla löjd? jag duar jag vill att du mig ni. <laughs> men jag tycker det är så spännande för ni. alltså... Det handlar ju bara om vad som låter alltså respektfullt. Ja. Så det är ju så konstig grej. Mm. Eh, respektfullt kan man ju vara på andra ja, sätt precis. Än hur man Ja, Men att man måste någon. av. Ja. Alltså, ja. Nej, nu är det OK, säger du här. Ja, det går perfekt. Det går men jättebra. bra. Det som jag, jag kan ju ibland säga kan hjälpa er, kan jag ju säga. Men det kan ja. bli så här. Då, det, det kan bli bara ren. Jag tänker det, men ibland snubblar man ju på också. Alltså Man bytar ju så lite för att inte säga samma sak hela tiden. Alltså. Ja. Jag mm. tänkte på en annan sak. Vi pratade <laughs> här lite innan om... Jag vet inte om det var i quizet eller... När du gick igenom våra personliga typer var det nog. Eh, det här med Philip på Fredrik. Uh -huh. Uh -huh. Eh, har ni sett High Chaparral? Yes. Var det deras det var första program? Ah, jag är ju röran. Ah, Men High Chaparral blev de ju... Lite mer ja. mainstream. Precis. Och sen var det hundra höjdare som de verkligen Vilken var High Chaparral? Då åkte Pråker de ju kändisar? hälsade på B-kändisar typ. Jag minns mm. så väl att de var hemma hos Vince Nil, nämligen. Som är mm. sångare i Muttley Crue. Pamela Andersson. Eh, steve -o. Stiva, det är ju typ de Runa så. Jävlar vad han är Han har ju en Youtube-kanal nu Stiva förresten. Ja, det har jag sett. Mm -hmm. Den är ju, ganska, han är ju ganska vettig som person. Han, han har en ganska nu, skön. Eller? Ja, han är nykter nu. Han har en ganska skön livssyn, eh, tycker jag. Mm -hmm. Han är väldigt så här, straightforward tänkande. Vad ska man säga? Alltså inte att han är fram framåt tänkande. så att han har väl inga inte så mycket att tänka med Nej. kvar. Men han eh, han är väldigt så här det här, det här uttrycket att man ska vara mot andra som man själv vill bli mött är ju lite töntigt. Men på något sätt, den livsstilen kan jag ändå se upp till. Att man ska behandla alla lika. Mm. Och ja. det känns som att han har ett extremt bra sånt tänk. Och det syns väldigt tydligt i den här. Han verkar, han verkar tycka om människor. Det är det jag vill säga. Aha, okay. och jag tycker det är jävligt ja. gött att se någon som inte bara fokuserar på sig själv på Youtube. För det är väldigt mycket sånt på Youtube. Men vad är det för Youtube-kanal då? Vad gör det han? Det heter typ bara Stivo. Alltså han gör lite stunt och han... Han gör mycket så han reser ju jorden runt hela jävla tiden. Nu senast var han på Madagaskar. Han har ju gått upp på Mount Everest för inte allt länge sedan. Och han filmar sånt liksom. Hur kan han gå Mount Everest? Han är ju ganska fitt. Han ja, har han ju kan skadat ju inte ha sig lungkapacitet. det ah, tänker jag så. Han har skadat sig väldigt mycket och så där. Eh, men han, han är ju ganska fitt. Han gör ju fortfarande han är ju, Ja, han man är ju lite atletisk. Ja, men man, man kan ju vara det, men jag menar du måste ju med alla droger och sånt Om ja. han har kört i så kanske man inte har den ultimata innehållet nej, i, det i den kanske ser bra men inre ja. kan vara ja. skadat. Ja, nej det är klart. Det, det är, han, han är säkert ganska skadad och så på internet. men jag tror att han har en jävla driv som gör att han klarar de här grejerna. Det jag, tror jag med. Ja. Jag tänkte när jag för när jag var liten och kollade på så var jag såg Johnny Knoxville och oh. Steve Baum. Ja, uh, och så sen så skulle min första tatuering vara den som Steve har. Han har ju your på name. Nej, your name ja. on my ass. Men jag kan säga att jag, jag tycker fortfarande Johnny är rätt så Ja ah, visst är han snygg. För du vet han har ju fortfarande konversen, jeans, kanske någon liten short eller någon t-shirt. Ja. Och så solbrillerna. Jävla vad jag tyckte han var snygg, snygg. i ansiktet också. Ja, ja. eller hur? Ja. Ja. Mm. Jag har inte så mycket att säga. Jag gillar alltid Chris Pontius jag om i den. För ja. han har alltid varit lite pajas, lite ja, clowning. Det. Ja, Jo. Visste ni redan Steve gick på clown, alltså han har ju gått en clownutbildning, en alltså högskola för <laughs> jo, clowner. jag tror jag har... Ja. Det är var liksom äh, så han så. kom in på det här med stund, så han kan ju jonglera och alltså göra en massa sådana här klassiska clowngrejer. Jaha, ja. vad det, har det, Jag kommer ihåg när han häftade ihop skynkorna. Åh, oh. ja. Fan. Det, ett, det var faktiskt ett stund Han visade på sin Youtube-sida Som inte kom med i Jackass eh, Han skulle persa sig i bröstvårtan Med en sån alltså luft. bibig Nej. Eh, det slutade ju med att den här jävla kulan Åkte bara in och satte sig i bröstet ja. Så han har ju en, en sån Stål, en inte bly, det är en sån Liten stålkula ja. i ena bröst alltså den, bredvid, där. den sitter kvar innanför ja. Innanför ja. huden liksom. Så han ja. har en klump där alltså då ja, tänker man när man vill göra jäkasse? Jag har tänkt på det egentligen alltså, så här, typ så man får ju sig själv egentligen. Nej. Mm. Ja. Jag vet inte vad jag ska jag kan inte svara på det Nej, för att jag, jag har inte jag själv jag den jag, mentaliteten att kunna så göra såna så här jag har bara tänkt på det. Jag har tänkt på det länge hur man bara sa ska vi göra lite jäkasse typ. Men de ja, var typ, de var ju typ de första nästan. Alltså var ju först men de det gick ju inte så bra för dem. Men de gjorde ju, sen så blev ju vissa i CKY ja. kom ju vidare till Jackass. Mm. Och sen så blev ju de stora. Det är ju CKY som fan vad jobbigt att säga, som har gjort eh, musikintrot ja. till Jackass. Mm. Nej, inte det. If you're gonna be dumb you're gonna... Nej du tänker på någon annan Det finns en uh. låt som är med mycket av den här If you're gonna be dumb you're gonna be mm. tough ja, men jag tror faktiskt Bamagira uh. var med oh, Bamagiras brorsa han, uh. han har ju CKY fortfarande okay. De uh. har gjort den här Ja precis Riktigt sån här skate anthem <laughs> ja. Som spelats mycket i skatefilmer och sånt där Men tror ni inte, det? de skiter ju allihopa De här nästan ju uh. Tror ni inte uh. att det Förutom. kan vara lite det, just... det att de börjar med att de skulle tricksa lite och det gick åt helvete ja, de har det filmat detta det, finns, det, ju var roligt. det mm. finns ju mycket i de nyare filmerna pratar de ju mycket om hur Jackass startade typ såna här Jackass 3.1 och 3D mm. och så pratar de ju mycket om det men du kommer inte ihåg mycket om de alltså allting började det var ju typ att MTV ville ha något sånt här program ja, också. precis. Och så de tog ju in han Jeff Tremaine som är producent för allt det där och typ bara men hitta lite människor och så plockar han väl ihop lite skateåkare och jag menar Steve och skate är ju Bamagera skater uppenbarligen. Är han bra på skateboard egentligen? Jag han är, han det. är ju skateboard från början. Jag tror han var bra i början. Ja, han har blivit lite chubby nu. Ja, sista ja men han hade väl haft... Eller ja, nu har han väl blivit chubby. Men han har ju haft bulimi. Ah, okay. ja, det okay, ju, sen har han ah. gått lite upp och ner. Mm. Han kanske haft eh, mycket andra problem de senaste åren också. Ja, det kan med jag tro Men han, Ryan Dunn och Ryan Dunn tror jag inte skater. Han följde nog bara med på Bamagera, känns som. För han långvariga skiter där med, ja. här, va? Långåre. Han långa. ja. Jag ser ju han framför mig. Ah, jag vet inte vad han heter. Skitsamma. Jag, jag, jag, jag vet jag bara tror, att han äh, Aaron äh, vad fan han nu heter. Aaron någonting. Och sen, vad heter han? Jag kommer inte ihåg var de heter. Men Chris Pontius är också skater från Aa. början tror jag. Ja, det är ju han som alltid, vad heter han? Partyboy. Ja, fan, det är så jävla <laughs> Fast det nästan det roligaste som jag kan komma på nu är ju när Johnny Knoxville går in i en sån här butik där de stoppar upp djur. Just och han tar med sig sin farmor. <laughs> eller, ja, uh, sin just farmor. Situationstänken. jag skulle vilja stoppa det Men nästan. Fan, vad kul är ju, det, är. det är ju, De säger ju att ja, men det är olagligt. Så det måste ju varit folk som har velat göra det där tidigare. Ja. Alltså jag tror inte det är Ola utan, utan en anledning liksom. Nej. Det hade ja. ju varit något kanske. Ja. upp farmor och han Kom igen då, ja. ja. ja, Jag gillade den där vi vill Jag tyckte det var bra. Jag gillade Wild Boys med Chris Pontius och så. Ja, det tyckte jag var det, bättre. Tyckte jag. Är jag tyckte är vi La Bam var bättre faktiskt. är ja. Men vi vill Bam är ju väldigt mycket dudsons. Ja. ja. det är det. Det är väldigt likt. Det är lite som ja. i den tiden. Men, Däremot så gillar jag dudsons tycker jag Ja, De det är där. ju svin jag har träffat ja. dem. Ja oh, just det, ja, det har just du sagt. Det. In Så här, det ja. mm. Coolt, vad sa ja, du? faktiskt. Uh, du bara, nej, jag vill men se äh... den här omtalade... Nej, okay. De men? kanske inte har sett de gamla, gamla avsnitten med det. De pratar väldigt mycket om en av dem, deras... Uh, genitalias penisar alltså. Det är väldigt förstår väldigt stort. vi pratar om som okay. Ja, okej. Det är en av de han långa med långplant hår. Han som typ är lite snyggare. Oh, ja. Jukka. Oh. De pratar ju mycket om hans väldigt stora <laughs> penis. Ja, oh, just mm, det. det. gör de. Ju. Och sen så Jarpe är väl han den som Han som de... med en björn. <laughs> <laughs> <Just> <laughs> det är han med var med tummen. <laughs> Jag vill ju se det stundet. Men, men det kan man kanske ju, inte Men vi var i Thailand så var ju vi, för Dirty Sanchez var ju också. Oh, det var väl mer brittiskt. Va? Det var ja Och de var, de ju, var ju lite tio gånger värre. värre än Jackass Men ja. vi var på en eh, du, du, du, typ bar blandat med Thai-boxningsgrej ja. i Thailand. Och då mm. det var ju där de hade filmat en Aha, av sina grejer. Det här blir totalt nå. Ja, då. precis. Det hade ju dock Jackass gjort redan. Aha, aha. Jag tror det är ja, men Ryan Dunn skulle boxas mot någon proffsboxare Eller en kvinnlig, tror jag, Taiboxare. Som bara sparkar honom en gång i huvudet och han totaldeckar. Liksom. <här> Sen finns det ju något annat, jag tror det är Johnny Knoxville som boxar med någon så här. Han heter det Butternut eller någon så här. as alltså en världsmästare. Och Johnny Knoxville är liksom som en pinne. <här> och så är de inne i en butik och ska börja boxas. <här> Så, alltså, och börja, och så, så de är i en kläda färd ska börja så de välter ju typ halva jävla butiken. Ja. Så jag tror slutar sluta med att Johnny Knox slår slå in huvudet i en sån här, alltså en countertop, vad heter det? Alltså en, en ja. bänk eller något. Och får en och ligger där och du blöder och fattar inte vart han är. Har ja. Ja, du, du sett det här, Mattias? Mm, Mattias? Nej. Uh -huh. nej, men det här var ju... Alltså det här kollade vi på när vi var väldigt unga egentligen. Det jag jag typ tänker Youtube 8, eller VHS, mm, ja, DVD. som är ju lite mer nutida. För Jackass Aa, det första för kom i slutet av 90-talet. För alltså. jag kommer ihåg när min brorsa kom hem med en bränd DVD där hans polare hade hittat det här, det är så satt vi och kollade på det. Mm. Men jag satt ju med pappa och kollade på detta, det gick ju på helgerna väldigt mycket. Jag ja. Ja. Gick på fredagar och lördagkvällar typ. Ja. Ja, jag ihåg att alltså så sent på kvällen och då kollar vi alltid ja. på det, jag pappa och ja. min lillebror. Vi hade ju den perfekta line-upen där ett tag på kvällen. För då kollar jag och först på eh, Jakas, mm. två avsnitt. Viva La Bam, mm. två avsnitt. Wild Boy, två yes. yes. avsnitt. Och sen, var det ju, sen så var det ju det här programmet också när Bam ska gifta sig, men det var inte så Nej, Det var trökigt. Alltså jag måste ja, det det. säga, jag fattar inte hans fru står ut med honom då. Nej, men de Skylda. Men de hade väl vet Aha, de kanske är det nu. Men visst hade de varit tillsammans extremt länge. Ja, det hade de va. De hade ju typ känt varandra jag som här stadigt. Jag tror de var skilt Ja, det kanske. Jag vet inte säkert. Eh, ja. man bodde kvar i det huset? Nej, de de, de lämnar det typ i slutet av vi ja, så lämnar de det huset ja, det jag förstår inte att jag tror att de blir, för alltså, deras är alltså, staten tvingar dem att flytta. <laughs> det kan alltså, de, de, de, de, de, de, de, de ni de, de, de får inte bo kvar för de har gjort så mycket skit liksom. <laughs> Uh, ja. Vad var det? Ja, oh fan det var något jag tänkte på där. Jag har en historia att berätta. Ehm, i torsdags oh. Så äh, tvättade jag. Mm. Det, var ja. det. Nej, <laughs> du var det var det. Nej, jag skulle göra. Det var det. Vad det färgat svartvin. I alla fall så tvättade jag på blandat, jag tvättar på natten. Jag shit tvättade får man inte göra det? Har ni igång våran tvätt i vårt tvättutrymme så stänger de av strömmen. Ja, jag, kan jag, jag skulle kunna tvätta typ så till fem sex månader uh -huh. så alltså jag kan täta dygnet runt. Det var en som tvättade när jag sov ner i era rum en gång. Vaknade ja. <laughs> <laughs> av att eh, de var igång. Jag var ja. vad fan? Så jag, jag hämtar sista eller jag tror en maskin vi hall ett. Då står där en, en tjej där nere. Så vi har pratar prata med lite så bara, Nej, en granne. Nej, fjärde våningen, men så men då är det är ingen granne, granne hon bor i samma hus Ja, ja. jag. Jag tänker ni jag bara var det någon rannan som har gått upp. Min <laughs> granne för mig är ju ägarna av eller Nej, ja. ja. ja. Slett. Det så är du inte. Ja, i alla fall så vi har och hon var så jag tycker fortfarande det är jättekonstigt när folk till mig för mig skåning. Jag fattar fortfarande inte att folk kan fatta det. Men, kan du inte säga nästa gång bara nej, jag är från Stockholm nu. <laughs> <laughs> ja, jag har gjort det. Funnelmäst! Men så hade hon lite så här. Har släkt dig typ nära med ingen visade sig. Så. Och sen så frågade man vad man ville följa upp i hennes lägenhet för hennes granne och hennes pojkvän satt där. och sådär lite. Och så, så jag, på, jag gick kallt ut på klockan 01:00 så Nej, men Mattias, nej, och, du hade ju värdelös Men så hade jag på Facebook så vi vi snackade lite på Facebook. Det var vad skulle dela lite så här nu som helst. Men min cool. ja. hon hade pojkvän. Nej. Hennes, hennes kompis som var kompis. där hade pojkvän. Aha. Nej, Du alltså, kanske vill ha grann. värsta. Vad hon singel alltså. Gangbang. Ja, det står det på Facebook. Det står på Facebook. <laughs> fan hon knöt i skorna på att rulla fram oh, ballonger. Du skulle ju alltså. hängt med för fan. Ja varför följde du inte med? Nej men klockan var ett och jag hade den ja. sista maskinen Och, ja, och längre. vad var det för efter? Vi ska bli vi uppsats klockan åtta ja, Men det gjorde vi ju inte ändå Nej, och, och, och, och det vet jag klockan ett på... Nej, Men du kunde ju skriva till mig jag hade inte här, Om det fanns en chans att du skulle få doppas Så hade jag inte sagt Nej Jag är inte sån Nej men i alla fall det var det, det, var det som har hänt i alla. Ah, okay. Jag är lite besviken Mattias jag bara det var lite Att du prioriterar vår uppsats Men du du ska inte gå och knacka på det Ja, har du gjort det redan? Nej. och gud. det är Ni väldigt skyldiga ut. Jag tycker du ska knäcka på. Nej men jag, jag styrna med viss tid. att du är ett det till henne. Jag fick din. din, jag, din, precis, din Jaha, jag har ett knep. skrivet ett brev. Så skriver den hennes namn. Jag fick ditt brev i posten. Så är det inget brev egentligen. Det är bara för att du ska komma in. Ja, sant. Mm. Ja, det, oj. Men de bor i ett i lägenhetshus okay. Jag tänker att det är, det är lite rätt enormt Men de vill också. väl ha brevet Nej, men alltså, ja, men jag ja, tänker, Och sen ja, ja. i brevet Så har han skrivit något roligt istället Jag skulle tycka ja. det var lite Eller creepy Eller så och du och bara så. på Kan man inte bara gå upp och knacka på ja, jag tyckte, jag tyckte bara väldigt jag tyckte bara väldigt roligt så att var så att jag tyckte med så här kunna med släkten tyckte jag väl var det jag har kört upp med på. Nej eller hur? Det är en grej som att fokusera på vad så... komma upp. Du får fokusera på det istället. Eller får jag bara eller? fråga då är det så att du var tvungen att kolla så att ni inte var kusiner eller någonting <laughs> förstå? Alltså du riskerar att det är något alltså, sånt eller? Ja jag kollar. Jag är mer som vem om jag känner deras släktingar. Ja okej. Okay. <laughs> ja jag är lite besviken Mattias. Ja. faktiskt. Ja, jag ja, det tycker du skulle, ja. du skulle du skulle det var liksom verkligen ja som du sa, det, en det, det knätskorna låter. för dig. Nej, så var du inte. Jo, om hon bjuder jo, in dig. Om bjuder in ja. dig. Klockan ett på natten. Ja, eller vadå. Då måste vi fråga dig också. Var det så att när du kom ner så sa du typ hej, och hon sa hej, och sen sa, sa hon direkt så här: Vill du hänga med upp till min lägenhet och titta på film? Nej. Eller var det så att ni pratade lite, och sen sa hon det i slutet? För då är det uppenbart att hon kanske tyckte du var lite rolig och trevlig och vill få med dig. Upp. Nej, det vi, vi pratade. och så frågade om jag var skåning när jag sa hej. Och det hörde de när jag sa hej. Ja. Och så pratade ni om var ni bodde. borde Så... så, Nej. så, så så jag det att, ja det är skönt att tvätta på natten för då behöver man inte bruka tid. Mm. Yeah. Ja. Å så så så så så Och så sa hon det, och så, så sa jag så att ja, för jag så så på både så och så lite för det så jag jag, så så så så så så så så så så så inte så så så jag är så <skratt> och... jag så så så så så så så så så Ja. Det vill du, vill... kanske har, du kanske har bränt din bro där ja, jag vet. Mm. Det jag ville säga var också Men då skriver vi faktiskt nu. Ja, det är sant. Mm. Skriver ju. Kolla om hon ska ut ikväll Ja gör det okay. ja. Vi, Ni ska ut va, ja. du ska du ut nej, nej Mikkelina, Kajsa, ni ska ut ja, jag, ska på förfesten. jag ska på förfest Jag har inte sagt hur jag ska nu. Jag ska nog också på förfest Ja. Så jag I alla fall, ni vet <laughs> i min källare har ni varit. Men jag kan inte gå ut. Nej, nej. Där, de har, där de har byggt sex nya lägenheter min källa. så man kan flyttat flytta in om man känner på det. Är det det de gjorde här i Ja de har ju ljugit för oss, ja. skulle, Vi skulle få ett gym där sen kom det fram att det blir sex nya lägenheter. <laughs> nej. Så jävla Vad? Då sa det jag bara, alltså, vi har ju haft en festlokal där innan ju. Har vet inte ah. man hört riktigt om att det har varit jättemycket efterfester jo. innan så blir det ju förstört och grejer. Och sen så nu så skulle de säga, nu ska vi ha, göra ett gym där istället. Och så kommer det fram så att bygga byggde sex när istället. Yeah. Det kanske kom in, de kanske insåg att det var lite mer att göra med ett gym än att bygga ja. och bygga mm. lägenheter. Ja, jag beror ju flytta i en månad. Ja, du har sagt upp din lägenhet nu. Mm, sista mars lämnar jag. Ja uh -huh. Jag tror det är, dags. Ah, det är ja. dags. Jag tror det är dags för quiz. Ja. Idag tror jag inte att jag vinner i alla fall. Nej, jag vinner inte idag. Nej, det är Mikkelina då som tar hem här. Nej, det vet jag inte. Det är ingen som vet det förutom jag men jag vet inte heller. Nej. Så är vi kära då. Quiz. Right. Första frågan, är alla redo? ja är redo. Mattias ja. sitter och skriver ja. med den här tjejen som han träffade <laughs> i 2007. Nej, nej den, den här tjejen heter faktiskt Jesper. Nähä. Mm, låt <laughs> Nam nam nam Jesper. <laughs> Åh, ni sätter reklamen med hundgodis Hon ah, <hör> no, no, no, no, no. har vanliga, riktiga tänder <hör> är Jätte creepy Är alla redo? Ja. ja Första frågan är då, vem var det som vann årets guldmikrofon på Petri 3 Guldgalan? Mikaelin, du får faktiskt vänta, för jag vet att du kan det här Så jag börjar med Mattias Skriv gärna. Två Två jag det Förlåt, men Mattias, du måste börja skriva upp det Aha. alternativet. Men det är alternativ 2, hovet. Ja. ja, två hovet. Hovet, hovet är hovet! rätt. Bra jobba! Helt rätt till Ett, Och sen varsin poäng till er andra. Ja. Ett till Mikkelina. Lina. Då fortsätter vi då på samma spår där. Och eh, han liknade ju då Marcus Bergner liknade ju hovet med elever på en viss gymnasieskola. Och eh, frågan var, vilken gymnasieskola? Södra latin. Mm. Fan det är ju den Jag ska jag danderid S äh, Vet då, gymnasiet Helt fel, alla tre Jaha, Rätt svar är bra, Värmde gymnasium Värmde, okej okay. yes. Men man kan Värmde väl inga gymnasieskolor Nej men det är bara för hand men jo, men han säger värmd i Näsion. Han säger det. Men jag har inte sett. Du så måste Nej, se det. Nej, jag menar, jag tänkte, Mikkelina skulle flytta alla om det. Så jag tänkte, det här borde vara något som kanske ja, är. Ja ja. Alltså. Kanske ah, kan var full när jag såg det. Näsion för övrigt. Det var du du sa det. Ja, ja det var innan ni hade varit. Du just, sa det. ju det. Det var, det här. Eh, det var ju Nörnes. Ja, då var det. Du skickar in massa snaps när jag låg i sängen och du bara, jag är inte kollat, jag är full. Kul. Kul för dig. Nästa fråga då handlar om Paul Bokus som gick bort i helgen då. Gammal som satan. Här är det eh, OK att skriva siffror. Ja, frågan är. Här är det okej. Okay, ja. Frågan är: Vad hette det här inofficiella världsmänskapet i matlagning? Vi börjar med Kajsa. Mm, ja, jag tog första alternativet. Första alternativet? Jag. jag tog andra alternativet. Andra alternativet? Jag tog så första. Första alternativet, Bocus Dore, är rätt. Ja, för... Jag kan ju säga då att då är det alltså. Ett och halvt poäng. Ett och ett halvt poäng. Ett ett och poäng. Och ett halvt poäng. Ja, just det, förlåt. Ett. Nej, förlåt. Ett poäng är ett halvt poäng. Nej, just det. Nej, för de tog inte allt. Förlåt. Ja. Jag virar. Det är väl, ett ett, det är väl ett, ett, ett. Oh. ett, ett, ett, ett. Ett, ett, ett, ett, ett. Bra, ja. förlåt. Det jag ville säga var att eh, Bokustor heter ju där tävlingen och det betyder ju då gyllene i Det är därför jag skrev Golden Paul som tredje alternativ. Och alternativ två, Noël Cousin, det är ju det franska köket. Alltså det nya köket. Noël Cousin. Ja, Cousin vet jag. Ja. Eh, och frågan sen som följer: Bra jobbat, hörni, Jag tycker ah. ändå det, det, det är bra nivå. Tack. <laughs> Tack. Vad heter svensken som har vunnit eh, Bookhuse-Dor <laughs> en gång? Jag tror han mälker. Melke. Mälker Andersson? Ja. Mattias. Jag tror typ nummer ett nu var. Mattias Dahlgren. Mm. Tuo och Då kan jag säga så här. att Både Tommy Millimäcke och Melker Andersson har ju vunnit både silver och brons. Nej. Men Mattias Dahlgren Nej. han är den enda som har knipit hem med guld. Vem är det? Mattias Dahlgren det har honom? bland annat köket på Grand Hotel i Stockholm. Mm -hmm. eh, men också då en restaurang inne i Gamla stan. Han har gjort... Eh, Lite öler och lite sånt där Kan vi se, har han varit med i sådana här så Jag tror inte han har, han är en av de som nej, inte har varit med än var det, i det här Han har värdighet kockarnas var. Kamp. Men, ja. Men, ja, inte, Milkers, Han hade ju Melkers krogakut Som var typ som Hell's Kitchen Nej inte utan, vad heter det Kitchen Hell, Kitchen Nightmare så heter det. Som går den Ramsör. Den ah, åker till restauranger. Han var förrörd på min högstadieskola i, mat i Men vem var det som han med Bart Karl? Eller med Bart Karlsson? Bart Karlsson. Nej, men är, någon mat, kommer inte ihåg det synkronfyran. Nej. Nej, det kommer inte. Nej, det var Mälkerskrog akut. Nej. Jaha. Det gick på fyran i alla fall. Äh, hur som helst. Eh... fan kan Mattias sista så har ju vunnit. Mattias leder med ett halvt poäng. Mm. Jag kan ju inte sista. sista frågan handlar alltså om igår. Och vart det här då jordsgredet, eller jordbövning är det ju, förlåt, eh, skedde. Eh, alltså vilken stad som det märktes av mest i. Då börjar vi med Mattias då. Eller nej, vi börjar med Kajsa. Borås. Borås. Eh, Falköping. Fan, Falköping? Falköping. Falköping! är rätt okay. svar. Och då har vi alltså en vinnare, va? halvt ja, har ett halvpoäng, halvpoäng med. Mattias Nilsson. Det var länge sedan jag vann. Det var ju synd att det inte blev oavgjort. För det är ju så här att, Mikkelina sa ju... Att hon visste den sista frågan också till och med vilken magnitud det var. Utslagsfrågan uh, var hur högt på Richterskalan jordbävningen mättes upp. Vad är det för siffror? på? Ja, ett skalan? till tio någonting. eller någon Ska jag där. säga? Ja, okej. Okay. Ja. Det var två. Okej, okay, fel. Två komma någonting var det väl? Ja. Mm. Va? Gissa. Han sa ju ja, det. Två, ett till. komma tre. 2,3. 2,3 det var. Okay. Va? För att du sa ju två bara. Ja, men jag visste vänta, inte om vänta, du skulle vara med. Satte satt, satt, jag. hela Ja, nu gjorde du det. Är det. Oh, ja. Den är inte med. Det spelar ingen roll ändå. Det Mathias, fan. Är, ja, fan är Grattis, Mattias. Alltså, de här quizsen säger bara hur bra man är på gissa, tycker jag. Ja, <skratt> lite ibland. Det, ja, det var faktiskt bara sista frågan jag visste. Ja. Alltså... Jag kan erkänna att det var lite svåra frågor här. Ja. Men, äh, men jag vinner ju ändå aldrig. Så det är <skratt> Jag hade nog... Om jag inte hade gjort quizet själv så hade jag nog kunnat åtminstone tre av frågorna. Okay. Och kanske en av dem kanske jag hade behövt alternativ på. Jag brukar göra quiz som jag kan typ allting på. Ja. ja men jag så det blir ett sportquiz nästa vecka. Jag hade inte oh kunnat. My God. Ta... Då blir det kolla Nej. sporten på nyheterna. Ingen jävla sport Jag gillar sådana nytidskvitt för att det innebär att man måste typa koll på veckan. När börjar Mello? Det, är snart oh, det I mitten av sig. februari, tror jag. Oh. Okej, okay, då blir det inget Mello i alla fall. God. Jag vill inte ha Mello. Men jag försöker ju så här, så att vi kan kolla vad vi inte behöver... Jag förstår mm -hmm. det, men jag vill inte bäva inför hela den här -grejen. <laughs> Alltså grejen är att Jag kan tycka att det var roligare förr med Mello när det bara var typ, så här, två deltävlingar och en final. Nu är det lite det var det, typ. här, här har vi ju igen ett exempel på hur vi kan använda våra skattepengar bättre. Stryk melodifestivalen. <laughs> ja. Kan vi inte bara göra som andra länder som bara väljer ut en artist och en låt som får åka? Är, är det vi som betalar det? Ja, det är för SVT. Ja. Det blev det ju. vi fanns skattepengar ja, rakt igenom. Sant. Jag träffade. Jag, träffa träffa. jag såg ju Christer Björkman. Han ja, hade är, ja, han är Han är väldigt ja. intressant. Han satt vid ett bord på en av våra skolor. Krogar, coola. Mm. Ja, men vi har en del som är rätt så coola. där det bara är riktiga fräsisar hänger. Mm. Mm. Där var jag. Det coola, att vi fick jag var ju dock lite lår. sjuk, men jag, jag hängde på. Hostar hon ansiktet? Nej, det är Nej du där faktiskt inte. Han kan snusar. är på. När producerat. jag tycker han är väldigt trevlig. Är har du cool. träffat honom? Nej nej men man nej. får bilder. Hur vet, vet att han är trevlig? Ja. ja det man ser på internet. Han hälsar på alla coolisar på baren. eller var? Vilka är de vilka är ja, nu, vi, har vi har väldigt många coola det var är här... de Alba Traus? nej de var inte där men är det coola så på det är väl lite såhär, sådana som syns skulle jag säga de som har den fräserste frisörsalongen de som har den bästa restaurangen. Alla sådana samlas ju på samma ställe. Typ. Så rich rich mm. Ja, men lite så skulle jag säga. Men då kan du ju vara med och som har bästa podden. Absolut, jag var ju där. Ja, vad ja. fan snackar om de ja, det? Ja, just det, det, du... det. roliga var när vi kom där. Då. Jag var ju lite med restaurangmänniskor ute då. Ja. När vi kom så fanns det inga bord. <laughs> Fem minuter så fanns det ett bord till oss. och <laughs> <var> så roligt. <laughs> Första gången någon någonsin fått ett bord så snabbt där inne. Trevligt. <laughs> ja. Låter kul. Ja, mm. ah, det var faktiskt ja. kul. Ska vi säga hejdå då? Jag tycker eller? vi säger ja. hejdå. Ja. Hejdå. Hejdå. Hi. Hey.